V dávnych dobách, keď bol Nišapúr ešte veľkým a kvitnúcim mestom, stál na jeho hlavnom námestí veľký zájazný hostinec prekaravá Najbohatší kupci s ťavami obťaškanými tovarom ho vyhľadávali, aby si v ňom odýchli na svojich dlhých cestách. Vo vnútri bol hostinec prekrásne zariadený a izby prekypovali prepicho. Okolo jeho budov sa tiahol vysoký múr a brána do jeho dvora mala taký masívny zámok, že sa podobala skôr na Veď sa tiež žiadny zo zlodejov, ktorí sa po kraji ponevierali, nemohol pochváliť, že by niekedy z znišápúrského zájazdového hostinca ukradol čo len jediný medenák. Jedného dňa sa však kríkoch za mestom usadila banda prefíkaných zlodejov, ktorá sa rozhodla nedobytnú krčmu poriadne vybieriť. Ešte pred predvečerom zašli na koňoch k jaskyni starého pustovníka, ktorý bol v okolí známy svojou múdrosťou a dobrosrdečnosťou. Svetý muž, ktorý pomáhaš dobrými skutkami trpiacím, Vypočuj si našu prozbu a poraď nám v našom nešťastí. Hovoril ten najprefíkanejší zlodej z celej bandy. Slzy sa mu pritom kotúľali po lícach, že skoro sám svojej lži uveril. Jedenáct sa nás prišlo pokloniť do prachu pred tvojou múdrosťou a velebnosťou, ale ver nám, že je nás dvanáct. Všetci sme synovia jedného otca, Putujeme od mesta k mestu a živíme sa počesným remeslom brusičov Keď sme prišli do Nišápuru, zavolali nás do dvora zájazného hostinca, aby sme kupcom a vodičom karaván nabrúsili zbranie na ďalšiu cestu. Náš najmladší brat, ktorého teraz nevidíš, medzi nami dostal na nabrúsenie nádhernú dýku. Keď bol s prácou hotový, s radosťou dal ostrie predtvár majiteľa, aby si jeho prácu mohol prezrieť, ale v tom momente spustil obchodník krik na celý hostinec a volá, že ten ničomník mu chce podrezať hrdlo. Hneď sa zbehli sluhovia a nášho nevinného brata uväznili v komore. Nás potom vyhodili von a od tej chvíle sa nejako nemôžeme do hostinca dostať, aby sme nášho úbohého brata vyslobodili. Tak nám poradíš, ako sa k nášmu milému bračekovi dostaneme, vykonáš jeden zo skutkov, v ktorých nachádza zaľúbenie Aláh. Nedostatok, ktorému sa podrobujem, modlitby, ktoré sa modlím a skutky, ktoré sa snažím vykonať, sú pokaním za hriechy mojej mladosti si som býval vyhláseným zlodejom a žiadny zámok ani žiadne mreže si predo mnou neboli isté. Všetky prefíkanosti tohoto diabolského remesla som už dávno zabudol. Ak chcete však pomôcť človeku, ktorý bez viny trpí, nech sa mi z znova vynoria tajomstvá, ktorými vám môžem pomôcť. Aláh vám to nezabudne. Počúvajte, čo vám teraz prezradím. Tri míle od mesta v ruinách Mlina leží v s siedmých vrb vyschnutá a zasypaná studňa. Nikto už o nej nevie, ak náhodou prejde okolo pocestný, ani nepozná, že tam niekedy studňa bola. Keď však vykopete hlinu, ktorú do nej naniesol čas, uvidíte na jej dne podzemnú chodbu. A ta chodba končí na dne druhej studne, práve uprostred dvora Nisápúrskeho hostinca Karaván. O, ďakujeme ti, svetý muž, za tú veľkú pomoc, ktorú si nám poskytol. Nikdy ti tvoj skutok nezabudneme my, ani Allah. dva zlodeji pustovníkovi za jeho cenu radu poďakovali a odišli na koňoch od jeho chatrče, dali sa do veľkého smiechu. To sme ale toho svetého detka poriadne oklamali, čo? A teraz rýchlo ku studni. Skôr ako sa priblížila polnoc, mali už studňu vyčistenú až na dno. Celý nasledujúci deň prespali ustaty o tej práce v tieni rozpadnutých stien bývalého mlyna. Jediný, kto nelenošil, bol ten najmladší zlodejíček, ešte chlapec, ktorého najstarší veliteľ poslal, aby skrotil psa, ktorý každú noc stráži na dvore hostinca. A poriadne ho skroď a zapamätaj si, že v noci jediné jeho šteknutie by mohlo zburcovať celý hostinec a náš plán by nevyšiel. Keď bude pes krotký ako baránok, prídi nám to povedať. Len čo chlapec dobehol do mesta, nechal sa najať ako nosič u pekára, ktorý hostinec zásoboval chlebom, koláčmi aj zákuskami. Deň čo deň nosil mladík usilovne na hlave do hostinca koše s výrobkami svojho pána a vždy psovi hodil aj poriadniku z mesa, ktorý kúpil u mesiara. Po týždni sa s ním pes spriatelil toľko, že ho poslúchal už na kývnutie ruky. A tak sa na 8 deň najmladší zo zlodejov vrátil späť ku zhlúcanine starého mlyna za svojimi kumpármi. Tí si s radosťou vypočuli jeho správu o tom, že pez je krotký ako baránok a začali si pripravovať svoje zlodejské náčinie. Keď sa poriadne navečerali, spustil sa jeden za druhým do studne a temnou chodbou sa vydali do karavánového hostinca. Aj keď mali petrolejovú lampu, Veľakrát im zhasla, spadla na zem a aj každý zo zlodejov niekoľkokrát spadol. Až po polnoci boli zlodeji v cieli. Potichu sa vyšplhali po výstupkoch muriva studne rovno do stredu dvora hostinca. Pez napoky najmladšieho, ktorý liezol ako prvý, zaliezol do búdy a nevydal ani hlások. Všetci už spali. V celom hostinci nesvietilo ani jedno jediné okno a tak sa zlodejí pustili do svojej práce. Rozbehli sa k údverám komúor, kde mali kupci ukryté mešce s peniazmi, klenoty a rôzne vzácne veci a pakľúčmi bez lomozu otvorili ich dvere. Napchali prinesené vaky dukátmi, strieborniakmi, zlatkami aj šperkami a potichu sa studňou spustili zase do chodby. Ešte nezačalo svítať, vyšplhali sa druhou studňou z mesta bon. V tej chvíli už panoval v hostinci zmetok, ktorý sa ani nedá popísať. Keď sluhovia a pomocníci vyšli skoro ráno na dvor za svojou prácou a uvideli vykradnuté komory, spustili taký krik, že za chvíľu boli zobudení všetci hostia. Kupci sa zbehli okolo a nemohli uveriť, že sa im to nesníva a že prišli o všetky peniaze, šperky a cennosti. Hneď zavolajte náčelníka Mestskej stráže s jeho ozbrojencami Zlodej sa iste niekde tu skryli Vykríkol jeden z okradnutých obchodníkov Kto iný sa mohol dostať ku komorámne služobníctvo z tohoto domu? Pýtal sa po príchode náčelník Mestskej stráže Moje strážnice stoja rovnou proti bráne do hostínca. Po námestí prechádzajú moje hliadky po celú noc A nikoho podozrivého nespozorovali Taktiež závoru ste odsunuli znútra až po mojom príchode. jeho názoru bol aj sudca a hneď začal vypočúvať všetkých sluhov, služky, paholkov, kuchárov, no prosto všetkých, ktorí pracovali v hostinci, aby sa priznali k tej veľkej krádeži. Lenže jeden za druhým tvrdili a prisahali na Aláha, že o nej nič nevedia. Prineste na dvor dubové lavice a pokiaľ budete stále zapierať... Nechám vám vysádzať lieskovou palicou toľko rán Pokiaľ sa nepriznáte A zbytok posadím do vezenia medzi hadou, pavúkou a myši Prikázal prísne sudca V dave, ktorý sa k hostincu zbehol z celého nišápúru Boli tiež dvaja zlodeji z bandy Ktorých tam poslal na výzvedy ich šéf Keď obaja uvideli trápenie nevinných ľudí Sotil ten starší do toho mladšieho a povedal mu. Poďme vyskúšať jednu lesť, aby sme tým nešťastníkom pomohli. A vieš, že pritom môžeme obaja prísť veľmi rýchlo o život? Viem, ale aj tak by som im chcel pomôcť. Dobre, sme síce zlodeji, ale preto nemusíme byť zbabelci, ktorí za seba nechajú trpieť nevinné služky a sluhov. Po týchto slovách vystúpil prvý zo zlodejov z Davu a spýtal sa prísneho sudcu. Prečo tak kruto trestáte všetkých tých ľudí? Pretože niekto v noci ukradol v tomto hostinci veľa zlatiek a drahých vecí. Pustite tých nešťastníkov na slobodu, veď za nič nemôžu. Viem o ukryte tých peňazí a vecí, ktoré hľadáte. A kde je podľa teba ten úkryt? Priamo tu v hostinci. Poďte za mnou. A tak dal sudca príkaz, aby stráže prestali lieskovou palicou vyplácať služobníctvo z hostinca a spolu so strážou a okradnutými kupcami šiel ku studni uprostred dvora. Všetko klub je dolu, na dne tejto studne. Spustite niekoho, aby vyniesol všetky vaky s peniazmi aj šperkami von a potom ich rozdelte medzi okradnutých. Potom začalo medzi okradnutými kupcami dohadovanie, kto tam vlezie a všetky tie cenosti vyniesie hore. Všetci hovorili naraz, ponúkali sa navzájom k zostupu do studne a všetci sa vyhovárali a báli, pretože studňa bola veľmi hlboká. Nakoniec sa obrátili na zlodeja, aby do studne vliezol on. Priateľ, keď tak dobre vieš, kde je náš majetok uložený, preukáž nám ešte jednu službu, a spúšť sa dolu sám. Radi ti podržíme pouraz a postupne ťa aj s vakmi vytiahneme von. Dôvera, ktorú ste mi preukázali, ma veľmi potešila. Nemáte ale strach, že podľahnem kúzlam toho pokladu a utečiem zodna studne so všetkými vašimi peniazmi a drahými kameňmi? Ale to vieš, priateľ, že nie, aj keď kľudne si sober všetky naše peniaze a skosty a choď kam ťa nohy podesú. Zvolal ten najtučnejší kupec a dal sa do veľkého smiechu. to je ale vtipkár, Chcel by utiecať s našimi cennosťami a zlatkami so nastudne! To sa podarilo. Medzi tým si už zlodej uviazal okolo pásu povraz jeho koniec podal tým, čo stáli najbližšie a zmizol v studni. Len čo sa zlodejové topánky dotkli dna, uviazal povraz k veľkému kameňu a pustil sa známou chodbou za mesto ku svojim zlodejským druhom. Tí už na neho čakali. Pomohli mu zo studne, nasadli na kone a odklusali z mlyna aj zo so zlatkami a cennosťami bohatých kupcov. Tý zatiaľ čakali spolu so sudcom a strážou, až dá ten odvážny vtipkár trhnutím znamenie, aby ho začali vyťahovať. Nejakí časy ešte robili posmešky na jeho účet, ale keď ubehlo niekoľko hodín a zo neprichádzalo žiadne znamenie, spustili do nej jedného sluhu, aby zistili, čo sa na dne stalo. A až na večer sa objavil v bráne hostinca sluha a rozprával šokovaným kupcom, ako išiel tajnou podzemnou chodbou a vyšplhal sa von zabudnutou studňou pri starom line. Tak zostali bohatí kupci bez peňazí a prefíkaní zlodeji bez potrestania, pretože sa do ní púru už nikdy nevrátili.